Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Hans Henrik Bro, som er adjunkeret professor ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Lexikon. Hej Hans Henrik, og Hej. velkommen til. Nå, med Hans Henrik, jeg har et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om bureaukrati. Du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er biokrati? Ja, byråkrati er jo altså en betegnelse, ikke? Og du kan sige, at den kommer fra det franske, franske sprog, øh, og blev oprindelige ordet blev lavet i det 18. århundrede. Øh, der havde man i forvejen øh, en anden form for herredømme, som var det, som, som blev udøvet af den franske konge. Det kaldte man autokrati. Og så var der nogen, der sagde, at der kunne jo altså også være et herredøm, som blev udøvet af dem, som hjalp øh, denne øh, hersker. Og det kaldte man så for byråkrati. Og et byrå, det er jo et kontor. Ja. Og det er jo så også ligesom det, der ligger i det. Det har også noget at gøre med, at hvis man går tilbage i historien, sådan rigtig langt tilbage i historien, så kan man se, at på det tidspunkt, der havde kongerne i mange tilfælde nogle hjælpere, som titler afspejlede noget, de foretog sig i en husholdning. De var vinskænker eller noget i den stil, men ja, de fik ja. en hel masse andre opgaver andet end det at skænke vin. Og nu blev der altså i højere grad sådan, at man skilte imellem det, der var ens privatliv og så det, der var det professionelle liv. Og det var så byråkratiet, det var det, der skete med dem, der sad på de kontorer, som tog sig af, af den daglige øh, administration. Er det, i, er det kun i samfundsbetinget? Altså, kan, er det byråkrati, vi har herinde i 4.7? Eller? Ja, altså du har fuldstændig ret. Man plejer meget ofte i hvert fald at tale om byråkrati, som om det er noget, der kun findes i det offentlige, men rent faktisk er Webers byråkratibegreb, det også egnet for øh, private virksomheder, øh, og jeg er sikker på 24-7 er sådan en stor virksomhed, så det giver rigtig god mening, men altså, det er klart, at hvis vi går til Novo eller sådan noget, så er der måske ekstra meget grund til det. Øh, under alle omstændigheder en række af de ting, som han beskriver, de er væsentlige ikke bare for det offentlige, men også for det private. Det man samtidig skal lægge mærke til, selvfølgelig, det er, at biokrati er det, vi er jo alle sammen, det har typisk, eller mange gange sådan en lidt negativ klarning, ikke? Mm. Ej, de er så byråkratiske dernede, ikke? Det går mm. så langsomt, mm. og de har hele tiden en regel, der skal, der skal følges osv. Og, og, så videre. Øh, og det, sådan har det faktisk været nogenlunde fra starten, men det betyder ikke, at man ikke godt kan beskæftige sig med byråkratiet, altså med forvaltningen, med dem, der udøver det politiske øh, eller i det private ledernes herredømme, sådan i det daglige. Det kan man også gøre på en mere neutral og en forskningsmæssig måde, og det er så det, som ikke mindst den tyske sociolog Max Weber har gjort meget ud af. Han har en, øh, en, en lang behandling af begrebet byråkrati, og det er i høj grad også ham, man citerer og øh, refererer til, når man skal tale om det. Okay, så lad mig forstå det rigtigt. For eksempel, altså at hvis vi bare tager 427 som eksempel, så er det en masse mennesker, der er samlet sted med forskellige titler, og så skal processen gå igennem nogle forskellige mennesker, eller hvad? Altså det, som er det centrale, kan du sige, eller de centrale ting i det, som blandt andet Weber, ikke mindst Weber, ligesom ja. regner op, jamen det er, at man udøver... Det arbejde, man gør efter faste regler, det var måske mere sandsynligt, hvis det var for 100 år siden, end det er i mm. 24-7, hvor du har lidt mere skøn over, hvad du laver. Ja. Der skal være en faglig dygtighed, man skal blive ansat, fordi man har en faglig kompetence, og ikke bare fordi du har en onkel, som også er ansat i 24-7. Og der skal være en klar opdeling af opgaver, sådan så der er nogen, der bestemmer. Det er dem, der sidder i toppen af 24-7, eller ja. i Novo, eller hvad det ja. kan være, eller det er Folketinget og regeringen, ja. Ja. og så er der dem, der skal, om jeg så må sige, adlyde, og som igen har forskellige opgaver. Du har ikke den opgave, at gå ud og lave kaffe til mig nødvendigvis, Nej. men du har den opgave at optage det, jeg siger. Okay, så byråkratiet er simpelthen bare alle de her mennesker samlet et sted, kan man sige det? Ja, det er det. Ja, det er først og fremmest den måde, som de virker sammen på. på. Okay. Kan du kort opsummere så byråkratiets historie? Jamen så altså, du kan sige, at øh, som jeg lige var inde på lidt i starten, øh, du har i og for sig jo haft nogen, der hjalp herskerne hvad det sagen var for nogen, hvad enten de var offentlige eller private, langt, langt tilbage i tiden. Men der er jo altså trods alt en, en, øh, en, en væsentlig forskel på, at man tager sådan en, som hører med til ens husholdning, som kongerne gjorde måske for tusind mm. år siden, og siger, kunne godt lige tage og hjælpe mig med økonomien i dette her? Og så i, øh, i, i dag, hvor det i meget, meget højere grad er et spørgsmål om, at man ligesom har fået udspecificeret nøje, hvordan en forvaltning fungerer. Og det er noget, som er, har været... Øh... Og en forvaltning kan lige så godt være en virksomhed, ikke? Det kan så en... godt være en virksomhed, ja, ja. ja. Helt rigtigt. Og det er noget, som du vil se typisk fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. Og det har øh, haft øh, en, en. det har udviklet sig. Jeg tror, der er mange mennesker, der vil føle, at det har udviklet sig i hele deres levetid mm. til mere og mere. Øh, og har spredt sig over flere og flere områder under alle omstændigheder. Det er klart, at i hvert fald hele denne opfattelse af, hvordan sådan en forvaltning, en samvirken af personer, skal udformes, at den er blevet mere og mere reguleret. Jeg har nævnt nogle af det. Så mere og mere byråkrati betyder altså også, at der er flere og flere mennesker, der skal være med ind over processer eller beslutninger, der bliver taget i den forvaltning eller virksomhed, som vi snakker om. Du kan sige, at jo flere mennesker der er, jo mere brug er der for det. Ja. Altså hvis det kun var en 3-4 stykker, ja. så fandt de jo nok ud af det. Ja. De ved nok, hvem der var chefen, ikke sandt, ja. og så klarer resten. Men hvis du er 200, så er der behov for at vide ikke bare, hvem der er chef, men der er chef for de enkelte afdelinger. eller var der Mellemleder. Med... Mellemleder, kald det hvad du vil. Ja. Jeg har siddet i Udenrigsministeriet. Der var jeg, øh, der var jeg øh, chef for en afdeling, som tog sig af de politiske spørgsmål. Der var en anden chef, der tog sig af de økonomiske spørgsmål. Og han ville ikke brøde sig om, hvis jeg tog mig af de økonomiske. Og jeg ville bestemt heller ikke brøde mig om, hvis han tog sig af de politiske spørgsmål. Og dermed når... bliver der mere biokrati. Så bliver der mere byråkrati, og det øh, er nødvendigt, i sådan en sammenhæng, for at det skal, man skal vide nogenlunde, hvis man er minister eller leder af en stor virksomhed, hvis man vil have noget gjort, hvem skal jeg så snakke med? Det kan ikke nytte noget, man går hen og kigger på alle de 200 på én gang. Vel? Så det, det nytter ikke noget. Hvor er det store vendepunkt ved bureaukrati ifølge dig så? Jamen, det store vendepunkt kom jo i virkeligheden netop, da man begyndte at skille, herskerens personlige administration ja. øh, fra, øh, fra, fra herskerens, sådan som så man havde et selvstændigt byråkrati. Det er også der. Og det var ikke op, enevælle. Det var ikke en, der det skulle var Det var ikke øh, enevælle. Det var et byråkrati. Det var et kontorvælle. Mm. Øh, og det er noget, som du øh, begynder at tale om i slutningen af, af 1700-tallet. Og når du går ud øh, sådan de små 100 år frem i tiden til slutningen af 1800-tallet, så er det sådan rigtig godt udviklet, og det kan sagtens, og så bliver det jo ved og ved, og efterhånden, som man man skal også huske, at på Webers tid var staten en forholdsvis lille indretning. Man betalte heller ikke vanvittigt meget indkomstskat. Det var ikke nødvendigt, mm. fordi der var ikke så vanvittigt mange mennesker i forvaltningen. Efterhånden, som der bliver flere og flere områder, der bliver inddraget i, hvad staten tager sig af, hele velfærdsstaten, jamen så er det klart, så kommer der også tilsvarende mere og mere forvaltning, og det bliver mere og mere nødvendigt at se på, hvordan man organiserer de mennesker, man har til rådighed. Er Max Weber ikke også et vendepunkt i, i, i det? Jo, det kan du sige, men det er da kun, hvis man siger, at de forskere, der tænker om tingene, er vendepunkter for det, der rent faktisk sker ned på gulvet. Og det ville han sikkert selv synes var dejligt at høre. <laughs> det, vil jeg, det håber jeg i hvert fald. I hvert fald kan du sige, at der var ikke nogen, der havde tænkt sig systematisk og gennemarbejdet om byråkrati som Max Weber gjorde det. Så vendepunktet er altså ifølge dig, at øh, det er noget, der går for det her med herskedømme. Altså, mm. der er en mand eller en kvinde, der har bestemt det hele til, at vi lige pludselig lavede et kontorlandskab af flere mennesker, der skulle tage nogle beslutnings øh, mm. for forskellige områder. Mm. Hvorfor er biokrati så vigtigt at lære om? I nutiden også, i vores, i vores tid lige nu? Jamen, det er det jo, fordi det er jo hele tiden biokratiet, forvaltningen, døfferne, kald det hvad du vil. Øhm, så er det jo dem, som den enkelte borger møder hele tiden. Øh, vi, øh, vi går på borgerservice øh, og bliver forhåbentlig hjulpet der. Mm. Vi, øh, får øh, vi får breve fra motorkontoret, vi får breve fra domstolene, hvis vi har kørt for hurtigt. Og hvis man er i en, i en privat virksomhed, jamen så er det jo også borgeren, som hvis man ringer ind for at få penge tilbage, fordi man ikke er tilfreds med sine varer, så kan man meget vel være ude for, at den, der sidder på den anden side i telefonen, siger, jeg må lige tale med min overordnede. Ja, det er ja, ikke det jeg har prøvet før. Det har du prøvet før, så den kender man godt. Under alle omstændigheder, det er hele tiden forvaltningen, man møder. Og derfor siger Max Weber, for han er en klog mand, så siger han også, at efterhånden så er, Uh, herredømme næsten lige med forvaltning, for det er forvaltningen af herredømmet udøves, det er dem, der opkræver skatterne, det er dem, som hvis det er nødvendigt, forvaltning, jeg kalder hvad mener indtil, du med forvaltning, Antonik? Jamen, med forvaltning mener jeg dem, der er ansat til at administrere det, som politikerne eller øh, lederne vedtager. Så jeg kalder det så forvaltning, og det tror jeg sådan set er en forholdsvis almindelig. Mm. Mange gange taler man om døfferne men de behøver jo ikke alle sammen at være øh, inden for djøff, ja. men, men, men i hvert fald, det kan jo sagtens være socialforvaltningen, hvor det er, er, er, er nogle socialrådgiver, der sidder, hvis det nu er kommunerne, vi taler om. Så der er mange muligheder. Fantastisk. Så det, jeg skal forstå, det er altså, at det er vigtigt at lære om biokrati, fordi vi hele tiden møder det i vores hverdag. Ja, og, når og det en er meget væsentligt. Og en meget væsentlig del af ja. det. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om biokrati? Jamen altså, man kan sige for det første, at ikke mindst fordi vi jo alle sammen er tilbøjelige til at føle, at byråkrati eller byråkratisering, der er også nogen, der taler om byråkratisme, mm. at øh, det er noget negativt, ja. så er det rart at øh, holde fast ved, at der er både en plusside og en minusside ved byråkratiet. Ja. Altså på plussiden, der er der det, at man skaber en orden i denne her forholdsvis store mængde mennesker, den måde de opererer på. Man gør det forudsigeligt for borgeren, hvad der kommer ud af det. Man behøver ikke risikere, at hvis der sidder en, en, en skattemyndighed, øh, at så har de lov til, i det ene tilfælde, når de har sovet dårligt om natten, så får man en højere skatten, hvis de har sovet godt om natten. Det kører <laughs> i henhold til nogle regler, ikke sandt Og ja. det betyder så også, at det er ret effektivt. Faktisk mener Max Weber er et Øh, tilstrækkelig øh, strengt konstrueret byråkrati er noget i retning af det mest effektive, som man har af slagsen. Men det er klart, der er også øh, en minusside ved det. Ja. Vi, vi kan jo gøre det sådan, så vi siger, at den, den første ting, vi kan have med, det er et, den positive side. Den positive side. Vi skal ligesom have, or, der er i tingene, når ja. der er byråkrati. Ja. Ja. Og det er, som, som du selv siger, Max Weber, han mener ja. i hvert fald, ja. At, ja. Uh, at der så også kommer nogle lige linjer, og det gør processen bedre. ja. Øhm, og så negativt, så lad os høre anden ting her. Men den negative side, jamen det er jo det, som man meget hurtigt kan se, er negativt valgt det her, nemlig at man kan sgu aldrig få et fornuftigt menneskeligt svar ud af en, øh, en ansat, for som hele tiden siger, at, at reglementet siger, at man skal gøre sådan, ikke sant? Jeg tror, det var ham Stempelqvist i sin tid i, ja. <laughs> øh, og, og øh, øh, i det hele taget, at det kan blive vældig sådan, det kan blive lidt træt, det kan blive vældig konservativt, det er ikke nemt at komme og sige, at jeg har en rigtig god ny idé, fordi så vil de sige, plejer vi ikke at gøre, og reglerne siger noget andet. Og jeg skal lige snakke med min Jeg skal lige snakke med min chef. Ja. Og alt det der. Mm. Så det er ligesom den negative side af det. Mm. Og det kan du sige, det er så på mange måder også det tredje, som du vil spørge om. For det er netop det, som i høj grad er relevant i dag, og som man bruger meget til, til i den offentlige debat. Det er at tale om forholdet imellem politikerne, øh, regeringen, Folketinget i Danmark, mm. og øh, forvaltningen, altså ministerierne, kommunerne mm. osv., og hvor der på den ene side er mange politikere, som føler, at forvaltningen er alt for træt til at tage nogle nye, gode, rigtige politiske idéer op, bare fordi de har... Tusind tekniske indvendinger, og som gerne vil have, at de I, i højere grad øh, lytter til, hvad der ligesom bliver sagt fra politisk hold. Og derovre, for så har man mange, også inden for øh, forvaltningen selv, inden for byråkratiet, som siger, at vi er ved at blive alt for følgeagtige i forhold til politikerne, det vil sige, at vi... Vi ved jo godt, hvad ministeren gerne vil høre, <coughs> nej, nej. så vi prøver så at, at komme med et resultat, som i højere grad svarer til det. Og det kan jo ende rigtig, rigtig galt. Du kan sige i rigsretssagen mod Inger Støjberg, der ender det jo galt i den forstand, at rigsretten finder, at Inger Støjberg har haft nogle politiske ønsker, som man ikke havde lov til at presse ned over øh, biokratiet og lade dem udføre. Altså er hendes ideer ikke var lovlige. Derfor var det for sig heller ikke lovligt for de pågældende embedsmænd at udføre det, men det var så det, de gjorde, og det var det, hun blev dømt for. Men fejler byråkratiet så ikke der? Noget lige Inger jo, men i det tilfælde, så er der ikke nogen tvivl om, at byråkratiet fejler. Det er også klart, at du kan komme i en situation, hvor det er et spørgsmål om, hvor meget skal der til for, at man ikke fejler. For der var embedsmænd, som rakte hånden op ikke én gang, men fem gange og sagde: Undskyld, minister. Det her det er altså ikke lovligt at gøre. Jamen, jeg er bare lige ligeglad, og det det skal bare gøre os, og nu gør vi sådan. Så hvis jeg lige kan kåre ned, så er den første ting, det er altså det positive side i biokrati, man kan snakke om i sin fremlæse. Det er det her med, at der er orden. Det er processen forudsigelighed. bliver... Øh, bliver forsigt, øh, forsigt, forudsigelighed. Forudsigelighed. Og der er orden. Den negative side er, det, som jeg forstod det, der mangler noget medmenneskelighed. Der mangler noget, nogle menneskelige svar, mm -hmm. fordi at man mm -hmm. kan altid mm -hmm. lige sige, at jeg skal lige ja. snakke med chefen omkring ja. det. Ja. Eller et eller andet, hvis man ringer til si ja. og sur ja. over sit net. Ja. Så er der en tredje ting, og det er altså det her, hvis jeg forstår det rigtigt med, at der er cheferne, som, der ligesom kan gennemtvinge beslutninger. Det øh, ved de Altså, der, der, der er tilfælde, hvor de kan det, men det er klart, at hvis du spørger en politiker, så er der også, øh, en, kan der være en følelse af, at der, det er alt for tungt at danse med dette her. Øh, administrationsapparat med, med, med, med, med, med det der byråkrati, de har forsvært ved at få lydhørhed for, at få gjort nogle af de spændende ting, som det jo trods alt er meningen, fordi det er derfor, man har valgt politikerne, mener de, mm. at få gjort. Og det er den balance og hele spørgsmålet om, hvordan skal man få det til at hænge sammen på en fornuftig måde, mm. som er noget af det vigtigste i den offentlige debat i dag overhovedet. Så tredje og sidste ting til, til fremlæggelsen, det kan altså være at snakke om det her med, at biokratiet kan være tungt, og det kan være langsomt. Og mm. derfor så føler man sig nødt til, eller gerne vil have lyst til at gennemtvinge en beslutning, og der udenom byråkratiet. Eller, eller man, man, man, man prøver på at tvinge sin opfattelse eller igen, tvinge sin igennem igen. byråkratiet, men det kan så også på den anden side blive for meget. Er der noget, vi mangler at komme ind på, hans Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Jamen, øh, tusind tak, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Hvis I har en idé til et emne, øh, vi skal se nærmere på i Leksma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Hed, hedder jeg Markus Eklund.